Bon dia, comencem un nou programa de l'Hora del Peix Fregit en un mogut meteorològicament parlant dilluns, dilluns 20 de gener i a més a més de posar la mirada en aquesta meteorologia en el temps que ens està acompanyant doncs, des d'aquest matí de dilluns i ja també ahir amb alguns efectes doncs, també tancarem aquesta primera part de, de l'Hora del Peix fregit, parlant amb Joan Herrera i és que l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verge visita la nostra vila demà a les 7 de la tarda presentarà el seu llibre Fraternitat i Ecologia que és ser d'izquierdes hoy amb Joan Herrera doncs, intentarem saber si hi ha resposta a aquesta pregunta que planteja en el títol del, del seu llibre i parlarem d'aquests doncs, dos conceptes també eh, molt associats al no? món de, dels verds i també doncs, ara els comuns, fraternitat i ecologia amb ell i, òbviament amb Josep Pasqual i la previsió meteorològica tancarem la primera part del programa i després de la pausa publicitària, doncs, com és habitual els dilluns, d'una banda tindrem a Narcís Mir, que ens portarà una nova sèrie i acabarem aquest programa d'avui amb l'Elsa Rueda, la infermera del cap de Palafrugell, que ens parlarà de les malalties respiratòries cròniques. Són les 10 i 10 minuts, comencem! Matí mogut de, de dilluns, temps, doncs, Tempo de perros, eh, que diuen allà. Uh, en, en Josep Nòdia, no, en Rafel, ha arribat aquí una miqueta moll. Bon dia, Rafel. Una mica xop, eh? Sí sí. sí, sí, sí. Perquè, a més a més, és d'aquells dies que t'acau de tots costats. Sí. Que no direixes el pareig, ho acabo a un costat i ja està bé. Primera, que el paregues pugui mantenir obert. Eh, perquè també estava d'un costat sí, a l'altre. Sí, depèn d'aquí de eh? pareig ho porteu avui, doncs malament. No, més cal, val més que el porteu. Sí, sí <ríe> perquè aquest, amb aquest vent doncs, eh, la pluja ve de dos costats. Nord, sud, est i oest. Avui, I el vent la fa, la fa rodolar de totes maneres. Home, avui és un bon dia pel peix fregit. Jo no sé com està el peix fregit, però el que és el peix viu està una mica marejat avui, perquè eh, sí. hi, ha, hi ha una maragassa enorme. Parlaven d'onades entre 4 i 7 metres mm -hmm. que hi haurien aquests dies. No sé si després amb el temps també en parlareu en el dia Segur que ens ho comenta en Josep que està molt basat a temes doncs, del mar, també li agraden molt eh, aquestes onades i aquesta moguda que hi ha en al mar, que amb aquests vents, doncs també eh, òbviament... Els homes del temps quan, quan arriben aquestes coses, fan una rabifalla. Sí. Eh, la, la resta dels humans eh, ens, ens tornem una mica així més apalancats, més tristos però ells, mira, I en i... En molina per la tele I a més porten una, una temporada eh, de, de, de, de temps estable, sense gaires eh, moviments i això els es truques es i dius, què t'haig d'explicar? Sí, eh? sí, sí, sí. Al final, sap, és, és al com final dius, ostres, què, què parlarem? Bueno, aviam, pots treure el tall de la setmana passada, no?, pràcticament. <ríe> <ríe> doncs aquesta setmana segur que no, eh? <ríe> Perfecte, doncs el temporal és una d'aquestes notícies, òbviament ho hem vist des de primera hora del medi, atenció perquè avui al vespre i, i demà dimarts és que no es preveu que estigui més, més a forta. precaució i avisos, molts, a causa del temporal, ben cat, ben pluja, ben neu, tot un penso que tenim, eh?, uh -huh. per al dia d'avui. Es diu Glòria, mira quin nom, que és que li hem posat. Sí, sí, has vist? Ara també li posen... Abans només se li posaven nom als tornados i fenòmens meteorològics més potents, però ara de, des de l'any passat crec que a les borrasques també els hi posen nom. Ja, ja anem per la G, eh? En aquest 2020, sí. per tant, anem, anem ràpid. Glòria, aquest és uh, un temporal, doncs com deien Rafael, de vent, neu, pluja i un atge molt important que afectarà Catalunya des d'avui i fins dijous al matí. De la previsió meteorològica cal destacar la possibilitat que avui dilluns, a primera hora, nevi a cotes molt baixes, aquí la temperatura que és al voltant dels 7 graus doncs, fa que la pluja sigui en forma, forma d'aigua eh, per tant doncs, estem fora d'aquest àmbit, tot i que a les comarques del litoral i prelitoral, especialment a les comarques del nord-est doncs, eh, no s'esperen que els gruixos siguin molt importants en aquesta primera hora a partir del migdia la cota de neu pujarà però s'intensificarà la nevada amb gruixos acumulats molt importants fins a dimarts, Aquestes concentrarà a les comarques de Catalunya Central i l'interior de Girona, d'altra banda també es preveu pluja sostinguda que pot acumular al voltant de 100 litres per metre quadrat en 24 hores tant dimarts com dimecres que pot implicar una acumulació superior als 200 litres per metre quadrat en 48 hores en tot l'episodi al nord-est amb crescudes de cabals de, de rius de tot el litoral i prelitoral en general. L'episodi viurà l'acumulació de diversos fenòmens adversos segons ha previst el Servei Meteorològic de Catalunya així Protecció Civil de la Generalitat ha activat els plans Neucat, Ben cat i inundcat, aquest front s'emmarca en el fenomen meteorològic advers anomenat Glòria. Pel que fa al temporal marítim, tant dilluns com especialment dimarts i dimecres, hi haurà onades, com ens comentava en Rafel, de fins a 4 o 5 metres en alguns casos que poden arribar a superar els 7 metres en tota la costa. També convé tenir present el fort vent de Llevan i Gregal, que afectarà sobretot dilluns tota la costa litoral i prelitoral. Per tant, aquells curiosos, o aquells que us agradi anar a observar aquests fenòmens meteorològics de primera línia de mar, aneu en compte, eh, també. Us recomano moltíssim. Avui sentíem a la ràdio que també ho deien. Feu fotos, no feu fotos, ja en trobareu milers a les xarxes socials de, de professionals, no cal que vosaltres us hi arrisqueu, que, que d'unidor com, com picarà. Uh, bé, la Glòria ben en mala llet però què hi farem? Mm. Jo en conec alguna que ja també té mica de mala de Glòria Mor un ciclista de 29 anys Això és una notícia trista, l'hem sentit aquest cap de setmana Baixant, si no recordo malament per al municipi de... de bé, bueno, per allà Cruïlles, em penso sí, que bé no? Sí, sí, el ciclista de 29 anys que va morir ahir després de caure en una pista forestal a Cruïlles, Monells i Sant Sardorn i de Leure, municipi de la nostra comarca, segons el Servei Català de Trànsit, el jove, que era veí de llagostera, va caure a la pista i va morir. S'ha obert una investigació per tal d'esbrinar les causes de l'accident. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la 1 i 4 minuts del migdia i es van activar 5 patrulles de la policia catalana, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. És la primera víctima mortal a les carreteres de les comarques gironines en aquest 2020. Doncs aquesta era la notícia que teníem ara mateix i que ens aportava en Romel a l'hora del Pesfregir. Tenim nous companys de feina a l'Ajuntament de Palafrugell, 16 noves incorporacions a l'Ajuntament de Palafugel, no sé si totes són noves o de persones que ja ja han estat. Què ens expliques? No, tema? són... Ara us explicaré explicarem, eh? no, no seran... No són persones que ja estaven a l'Ajuntament, sinó que són noves incorporacions d'aquestes temporals i que han arribat amb aquest inici d'any i això us hem d'explicar que ha estat possible gràcies al Servei d'Ocupació Municipal que sol·licita i gestiona normalment el el programa Treball i Formació. El Servei Públic d'Ocupació a Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Pla del Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació han subvencionat 16 contractes de treball per a l'Ajuntament de Palafrugell. Així, d'aquests n'hi ha 11, que són de 6 mesos, i 5 de 12 mesos de durada. Tots els contractes es van iniciar el 23 de desembre de l'any passat i, d'altra banda, també subvenciona una formació transversal obligatòria de 60 hores dins l'horari laboral. Les tasques i feines que realitzen tenen una finalitat d'utilitat pública i també amb un mercat d'interès social. En els eh, llocs de treball vinculats, en guany eh, us hem d'explicar que eh, dins d'aquest programa són quatre de diferents. N'hi ha cinc eh, agents cívics, aquests tenen com a principal objectiu millorar la comunicació amb la ciutadania mitjançant actuacions per a la conscienciació cívica. D'altra banda, també hi ha quatre auxiliars administratius, en aquest cas donaran suport a les tasques administratives dins les àrees d'urbanisme, administració general, policia i dins de l'Institut de Promoció Econòmica. Per la seva banda, el gruix més important d'incorporacions recau sobre l'àrea de serveis un total de 6 peons de pintura i lampisteria. Per últim, també s'ha incorporat un tècnic coordinador que serà una figura que ha de garantir l'execució òptima del programa i la millora de l'ocupació de les persones beneficiades. En total de la subvenció atorgada és de 219.145 amb 24 euros, que sumat a l'aportació de l'Ajuntament, 10.145 en 27 euros, més la dedicació del personal propi, fa possible el seu desenvolupament. Parlem ara d'un conveni contra la pobresa energètica, és un conveni que han signat a Cossorea, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà. Efectivament, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Malent Loureiro, i el gerent territorial de Girona de Sorea, eh, Andreu Masferrer, van signar divendres un conveni per tal de garantir l'accés a l'aigua a les famílies vulnerables. Es tracta d'una ajuda del Consell Comarcal a l'empresa subministradora d'aigua per tal que aquests 10.000 euros serveixin per tapar els deutes de les persones que pateixen pobresa energètica i no poden pagar les factures de l'aigua. El conveni té una durada d'un any i el Consell Comarcal ha injectat, com us dèiem, aquests 10.000 euros en aquest fons de solidaritat. L'any 2016 ja es van crear un conveni similar que oferia una ajuda, en aquest cas de 6.000 euros anuals, que es va anar prorrogant fins l'any 2018, durant... Tot aquest temps, al voltant de 170 famílies s'han pogut beneficiar del conveni signat entre el Consell Comarcal i Sorea. Només les famílies en situació vulnerable que viuen en municipis on Sorea abasteix l'aigua podran acollir-se a aquest fons de solidaritat. Es tracta de les localitats del Bons, Vellcaire d'Empordà, Cal... <coughs> Calonja, Forallac, la Bisbal d'Empordà, La Pera, Palau Sator, Pals, per Labà, Regincós, Torrent, Ullà i Valllobrega. El 2019, els serveis socials del Consell Comarcal van emetre més de 300 informes de vulnerabilitat a les companyies de subministraments bàsics que presten serveis als municipis que gestiona l'àrea del Consell. D'aquesta manera, s'ha evitat que les famílies en situació de, pobre... de pobresa es quedin sense aigua, llum i gas. Veig-ho d'entrar la Glòria, aquí un moment, també, sí. a visitar-te. Uh, llavors, de convivència, aquesta setmana passada anem a estar parlant a, a través de la nostra emissora amb diferents xerrades que hi hem mantingut, aquest uh, cicle de conferències, de jornada, una jornada de treball que s'ha portat a terme per la Frugil. Com ha anat? Fan balans positiu. Uh, intentarem parlar uh, amb marques noves o amb algun dels membres dels trompats perquè ens faci una valoració definitiva, però sí que han enviat una nota doncs, uh, de... De, de resum, no?, de, de com han anat aquestes eh, jornades, que recordem estaven organitzades pels trompats amb la col·laboració del grup de recerca, de treball referents per la convivència de Palafrugell. Es tractava d'un cicle de conferències que han tractat temes com la igualtat, la diversitat i la convivència. Aquesta iniciativa Culmina, recordem el projecte No Callarem, encarat a difondre el missatge de no callar davant les situacions d'odi contra les persones i fer una crida a la convivència. Les jornades van comptar amb les ponències del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir Eljomrani, l'artista peruana Daniel Ortiz, la bibliotecària Carme Fanoi, la jugadora i la formadora del Girona Futbol Club Marc Vergés. La convivència en un món divers i la convivència en l'esport i la cultura van ser els temes que es van debatre en les taules rodones posteriors a les conferències formades per entitats locals. Els actes van acabar amb la projecció ahir diumenge del curtmetratge i documental Negre de Merda dirigit per Manel Serrat i un col·loqui amb dos dels seus creadors. A més, durant tot el cap de setmana s'han recollit donatius per activitats socials del municipi. Llavors, de convivència ha esdevingut un espai de discussió crítica, on s'han posat sobre la taula alguns dels problemes de la societat al mateix temps que s'han proposat possibles solucions. Les jornades han estat un debat públic on s'han plantat la primera llavor perquè en les següents edicions puguin anar l'arbre de la convivència. Com dèiem, farem balanç amb algun dels membres dels trompats per tal que ens expliquin doncs, com han anat i quina serà doncs, la perspectiva de futur. Continuem i ara parlem de gastronomia uns moments i algun any hem parlat a través de la nostra emissora de la tòfona de Pals, aquesta campanya gastronòmica, aquesta jornada gastronòmica, de fet té lloc a dir la veïna. Uh -huh. La tòfona és uh, un dels fongs més apreciats de la cuina i ara es troba en el moment òptim de maduració. Fa set anys que alguns restaurants de Pals ofereixen ara a l'hivern menús i sugerències a la carta amb tòfona durant les jornades gastronòmiques que han començat aquest cap de setmana i s'allargaran fins al 16 de febrer. Arrós blanc amb angula i tòfona, ous ferrats amb patates fregides i tòfones, estofats amb botifarra negra i tòfona i fins i tot postres com xuxus de crema, sofler de xocolata o recuit, també amb tòfona. Són tants els plats on la tòfona els hi potencia el gust que els restaurants s'atreveixen a oferir un suplement de tòfona a qualsevol plat de la carta i suggerències, a més dels plats que elaboren expressament per a les jornades gastronòmiques. El preu de la tòfona... Doncs eh, pot variar entre els 500 i els 1.200 euros al quilo i des de l'Empordà en compren el Gironès, Osona i el Moïanès, a més d'algunes que arriben des de Tarol. Hi ha un enginyer agrònom que fa anys que treballa un terreny de l'Empordà perquè si facin fotòfones autòctones, de moment, però, Caldrà esperar uns quants anys per veure els resultats. Els restaurants de Pals associats a Carmany Gastronòmic que participen a les jornades gastronòmiques de la Tòfona de Pals són el Sapunta, el Sol Blanc i la Païssa del Mas haurem de necessitar, si hi ha algun carajillo d'otòfona, també, no? Ostres, no sé, si potencia tot el cafè d'otòfona. No, no sé, fantàstic. No sé, no sé. En definitiva, tenim fins al 16 de, de febrer, eh, per, per provar aquests diversos plats que hem anat comentant i, i d'altres que, que han fet aquests restaurants que participen d'aquestes jornades gastronòmiques d'otòfona a Pals. Molt bé, ara fas l'entrevista, no? Som-hi. Doncs vinga, el convidat no. no ara, ara a Està sabés. a punt. Ja el tenim a punt, doncs <ríe> som -hi.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 que ser d'esquerres per, per diferent gent i en el llibre el que plantejo és dos conceptes bàsics no? en primer lloc la fraternitat en no? el sentit de posar-te en la pell de l'altre o construir precisament eh, propostes de forma convertida i en so i un segon element que per a mi és cap que és l'ecologia i l'ecologisme, entre dues coses perquè el principal repte del segle XXI és ambiental i perquè avui una esquerra que situa l'ecologisme com, com un adjectiu i no com un substantiu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 Uh -huh. i el que tenim és un capitalisme molt desfermat i sense cap límit, primerament. element. Segon element, jo crec que depèn dels llocs. En mm països, -hmm. per exemple, la consciència mental i la mobilització ambiental és molt a uh -huh. i n'hi que no tan els que no tant no estem nosaltres, de Catalunya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 Que per molt cents, i a quatre4000 quilòs no són els deures, donc no hi ha no hi, mm -hmm. millor lluita efectiva contra el canvi climàtic. i això que suposant que no hi ha una exigència política. Jo vaig estar en una conferència en, en aquesta civila de Madrid i vaig coincidint una pausa amb un representant de, del govern indonnesisi a Indonèsia ja, perquè fer una idea de uns 40 milions d'habitants petroli, ròdio en barat i carbó abundant. Um, clar, nosaltres podem fer molt bé els deures, però si no ho fan, de què serveix? I és aquí on situo l'element tant energètic com la manera de sortir-nos a um, Catalunya, tant a Espanya, té els índexs més elevats de dependència energètica de tot el nostre entorn. Si Europa ja és un continent molt dominant energèticament, més d'un 51%, en el cas d'Espanya la dependència energètica és del 74%, si no contemporani. i en el cas de Catalunya, encara superior, ja que no han desplegat apenas les energies renovables.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 Uh, lluny d'incentivar-ho, fins i tot es posen una miqueta palts a les rodes per intentar tirar endavant doncs, uh, altres mesures uh, doncs, uh, energèticament més renovables. Uh, uh, per tant, sembla una miqueta... Bé, jo, jo crec que és contradictori. És, mm. El que ens trobem a nivell global és que hi ha actors, i crec que l'administració de Trump és l'exemple, però es va prendre a Bolsonaro o a molts altres, no? que el que fan és tirar enrere i per l'accionament el que ens sorprèn és que en realitat sortirà nens, no? El país que va invertir més, a pesar que hi ha desenvolupament renovables al darrer any, segons l'agència internacional de l'energia, és Xina. No? Mm. I, cosa que sorprèn, per exemple. No? I en canvi a Catalunya també passa d'estat, que d'amoni una mica més, un país que és ric en sol, en vent, en territori, doncs sembla que se n'ho vagi nosaltres quan en tenim una dependència energètica extraordinària.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 quan es troba a les primeres eleccions general el vaig acabar el mes d'agost, quan semblava que anàvem a reposició electoral, i el que un motorn a la Fugia i en un escenari en què molt o poc s'acabant tenint a nivell, nivell d'espai. Jo crec que la fraternica, és a dir, posar-te en la pell de l'altre, la que la presa és diferent que tu, però, però que has d'arribar a un acord, és un, fonamental. Un clau de país, de l'altre, no? per tot el que hem viscut,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 per crear cultura de coalició, d'entesa i no de competició. Aquest uh -huh. és normalment no? Per últim, per, per acabar, Joan, doncs, també m'hauria de comentar, ho, has, ho ha comentat també vostè, doncs, que en la presentació del llibre vaig doncs, eh, llegir no? que, que comentava que per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya passava per reconèixer la, la plurinacionalitat de l'estat espanyol. En aquell moment, era això era finals d'octubre, encara s'havien de repetir les eleccions, eh, continua pensant que aquesta encara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 Des del meu punt de vista passa per dos, dues màximes. Hi no? ha una guerra fonamental que és el tema que, que un, un conflicte polític no es pot la segon, mi, a la clau, que parlat, de la Catòbia judicial i ha un segon termini a me clau per l'at és la sanció de la plurena i un tercer moment per mi també, molt determinant a Catalunya que és eh,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 perquè està clar, ara mateix estem en un escenari d'empel·lenament i, de, i de no sortir d'aquest de tot d'edat. I, i, I crec que és evident que estem en millors condicions pel que està donant a penes un mes i mig. Ara, mm, qui es pensi que les solucions seran ràpides s'equivoca, mm -hmm. perquè, en totes coses, dir, crec que hem cremat moltes coses pel camí, i que estem en pitjors condicions que els que estàvem. I també crec que, òbviament, que un dels elements que seran claus és que la gent que sigui a presó no continuï estant a presó, perquè en aquest fet tampoc no hi ha solucions. Tot això, no? jo crec que forma part de... de, de, de començar a trobar diverses solució que són, són a mi, en llarg termini, no quan estandu com ens ha trobat. Uh -huh. Veurem què què les properes setmanes, els mesos, no serà una cosa ràpida i volem també doncs, eh, com evoluciona el tema doncs, de, de de Catalunya, de, de, doncs, del president Quintorr, hi qui, què qui s'acaba decidint, si acaba venti eleccions o, o ell com a president. Ara sembla que s'aprovaran uns pressupostos que també són molt necessaris després de molts de, anys sense sense pressupost, sense pressupost a Catalunya, per tant, eh, veurem quin és l'evolució, eh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 I després d'aquesta conversa amb l'ex l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds Joan Herrera, doncs, a continuació, tanquem aquesta primera part de l'hora del peix fregit amb en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Com estàs? Com, com ho tenim, això? Com, com van aquestes pluges que estan caient? Uh, sí, doncs, en principi, és l'inici això, uh -huh. perquè doncs, tal com varen comentar, s'ha format aquesta baixa mediterrània, que està... Per d'alguna manera, el centre està entre Eivissa i el nord d'Àfrica, per tant, molt al sud, uh -huh. però tenim també un anticiclo molt potent al nord de França, sud d'Anglaterra, i entre els dos hi ha unes diferències de presa atmosfèrica molt forta i això fa, doncs, que hi hagi un corrent de vents de llevant doncs, importants. Tot i que, de moment, el vent que tenim és provençal, és vent de provences que en diem nord-norest, doncs, és previst que a partir del migdia a la tarda giri més cap a llevant i per tant que eh, aporti més humitat per una banda i per altra banda doncs la temperatura se suavitzi. Per tant, de moment, a més és una situació força persistent segons marquen els mapes, per tant, eh, tindrem aquesta situació amb pocs canvis entre avui i el dimecres amb pluges que no segurament no seran seguides, és a dir, hi haurà algunes intermitències, però sí que seran moltes hores de pluja, mm -hmm. no seran, diguéssim, torrencials, no, no seran les típiques pluges de tardor que cau tot de cop, però a d'hores, doncs, seran acumulant litres d'aigua. Sembla que, doncs, avui i demà seran força persistents, pràcticament sense veure el sol. El dimecres ja es podria obrir alguna clariana i més intervals, doncs, amb amb menys precipitació però fins i tot el dijous podria encara caure algun roixadet per tant es presenta una setmana doncs, eh, amb una clàssica situació de llevant que per altra banda doncs, tampoc és res eh, diguéssim normal perquè hem de tenir en compte que de llevant estadísticament en tenim entre 3 i 4 eh, durant l'any bàsicament entre els mesos d'octubre i el mes d'abril-maig per tant en qualsevol època d'aquestes, doncs, es pot donar una situació d'aquestes. Uh -huh. Des de Protecció Civil, es, es comentava ja des d'ahir, també avui al matí, doncs, que hi havia la previsió que hi hagués, eh, pogués caure neu a cotes molt baixes, eh, nosaltres estem fora d'aquest rang, no? Sí, no, amb aquesta situació aquí no en veurem pas, sí que el, puntualment, a' potser dalt d'aquestes, els vells cim de les Gavarres doncs sí que podria caure algun moment aigua neu però seria aquest matí perquè a partir de la tarda doncs les temperatures ja pujaran uh -huh. i sí que de ben segur veurem quan acabi la situació aquesta amb un bon gruix de neu al cim del Montseny o fins i tot l'Albera uh -huh. doncs aquesta pluja que ens acompanyarà serà doncs en forma, forma d'aigua doncs fet a destacar i que ja ho has comentat Josep és, és aquesta pluja que serà podríem dir sostinguda, eh? que, que no serà tota de cop, aquests, no sé, es parlen del voltant de 100, 200 litres per sí. metre quadrat, és una forma de ploure que, que, que això sí que ho agraeix, no, el territori? Eh, sí, això, diguéssim, va bé pels, pels aquífers, no? pels pous, per a fi, vull dir, el subsol, doncs, eh, és la pluja aquesta que s'aprofita més, perquè... Quan plou tot de cop, doncs el que passa és que corre superficialment cap als torrents, cap als rius i va directe al mar. No? Aquesta doncs, va filtrant i, i és, és bona. Per tant, doncs, a més a més, en aquesta època de l'any, diguéssim, els sembrats que encara són petits no, fa mal, eh, però sí que algunes zones doncs, més baixes i més, amb més risc, diguéssim, de que quedin envaçades, sí que es podrà veure doncs, eh, zones inundades, eh, camps inundats, que a més a més, com que no és previst que bufi tramuntana després, doncs podrien doncs, haver-hi zones fondes, amb acumulacions d'aigua doncs, que, que durin uns, uns, cos, uns quants dies. Mm -hmm. Seguirem doncs, el, el, el, les informacions que ens arribin també des de Protecció Civil, per si hi hagués algun canvi, que en principi no s'espera, però sempre doncs, ho aniríem actualitzant des de la nostra pàgina web i també des de les zones de de Palafrugell.cat. Josep, doncs nosaltres, no sé si, si hi ha alguna cosa més a afegir que, que ens vulguis dir d'aquest temporal. No, principi, una altra de les conseqüències és aquesta temperatura força constant, és a dir, ara tenim uns 7-8 graus, però irà pujant a partir d'aquesta tarda i se situarà entre els 11 i els 13 graus durant bona part d'aquesta setmana. Sí que quan dimecres, o sobretot dijous, quan comencem a veure el sol, doncs hi haurà més oscillació temperatura una mica més alta de dia i més fresca de nit. Mm -hmm. Molt bé, doncs divendres comentarem, ja en farem reparts d'aquestes pluges, del que, ha, del que ens ha deixat aquí a la nostra zona, i ho comentarem amb en Josep Pasqual una, una vegada més, i després doncs, també farem la, la previsió per divendres. Josep, moltes gràcies i, i bona setmana. A vosaltres, igualment. Doncs amb la previsió meteorològica tanquem aquesta primera part de l'hora del peix fregit, us deixem amb quatre anuncis publicitaris i tornem de seguida amb Narcis Mir i l'Alça de Rueda. No marxeu gaire lluny que tornem de seguida. Materials Creixell, pel disseny de casa teva. Tots els materials pels acabats de la teva llar. T'esperem a la carretera de Palafrugell a Regincos i a creixellcreixell.cat.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 Thank you Tornem de la pausa publicitària en aquest matí de dilluns un dilluns doncs, que tenim passat una miqueta doncs, per a aquests fenòmens meteorològics que us anem explicant des de la sintonia de Radio Palafrugell i us anirem actualitzant durant tot el, el dia, també a través de la nostra pàgina web i eh, avui tenim aquí amb nosaltres una vegada més en Narcís, bon dia Hola, molt bon dia. Ho hem pogut arribar bé, eh? sense eh, una problemes Una mica espantinats pel vent però hem <laughs> pogut arribar L'important és que som aquí per comentar doncs, una, una nova sèrie que ens portes avui per, per, per, per comentar. Recomanació o, o no recomanació? A vegades també parlem de, de, veurem, de sèries veurem, que podria no son... Veurem com, com funciona, però sí que parlàvem fa dies de que el 2020 seria un any intens, uh -huh. sobretot també per l'arribada de noves plataformes i per, i per l'arribada de noves sèries. No? I aleshores, ara que estem a punt a punt d'entrar al mes de febrer, doncs podríem dir que un dels plats d'aquest mes de febrer i sobretot d'aquest trimestre primer és una aposta d'Amazon amb una sèrie que porta per títol Hunters uh -huh. i que el que té més destacat doncs, és que ha recuperat per la petita pantalla doncs un personatge tan important com, com el Pacino que és el cap de cartell i a partir d'aquí doncs veurem com, com es desenvolupa aquesta sèrie que està prevista que Amazon Prime doncs l'estrenin el proper dia 21 de, de febrer. Doncs aquesta és la proposta que ens porta uh, avui en Narcís, a Amazon Prime, una d'aquestes uh, altres plataformes, no? de les que ja n hem comentat a vegades doncs les, les propostes que aporten, uh, al Chiro, Déu-n'hi-do. Sí, això seria el i... més destacable o...? Bé, és el, és el cap de cartell, és el com, com han començat a anunciar la, la sèrie. La sèrie pinta com prou, prou interessant perquè en el seu argument ens, ens planteja traslladants a, a finals dels anys 70, al Nova York dels anys 70, i veurem com treballa eh, un, un, un equip eh, a nivell d'espionatge perquè, eh, segons ens explica la trama, doncs han descobert que Malgrat, eh, un cop va finalitzar la Segona Guerra Mundial, doncs hi ha tot de gent eh, que està visquent als Estats Units i que intenta, doncs, eh, que va marxar d'Alemanya i que intenta recuperar eh, la figura de, del Qual-Ride eh, a dins dels Estats Units. No? Aleshores, eh, eh, tot un equip encapçalat per Al Pacino intenta descobrir... La, les seves identitats i, i acabar amb aquesta, amb aquesta mena de conspiració que segons comenta el, els responsables de la pròpia sèrie està basada o inspirada en, en fer reals no? i destacar doncs, això que dèiem de la presència del Patxino perquè s'ha produït molt poc a, a les sèries televisives uh -huh. uh, va tenir un petit paper en una minissèrie que portava per títols Àngels Amèrica i que ja fa 17 anys d'aquella sèrie per tant se n'ha allunyat força i l'altra banda és la coincidència amb el temps pràcticament perquè eh, l'actor està diguéssim en plena gira eh, per promocionar la pel·lícula de Netflix que és l'irlandès que sí. fa unes setmanes enrere doncs veiem que és una de les candidates als Oscars i per tant doncs s'ha ficat de ple a les plataformes el veiem a l'irlandès amb una pel·lícula d'Scorsese treballant per Netflix i ara doncs fent el salt a Amazon Prime amb aquesta sèrie que com comentava a final d'aquest mes de febrer arriba a la seva estrena doncs aquesta és la, la, la principal novetat o la principal virtut no? que ens portarà aquesta, aquesta, aquesta sèrie que és la, doncs, que el patxino torni a la petita pantalla, podem dir-ho, tot i que les plataformes, ara hi ha ja, petita pantalla i, sí, i gran pantalla ja, Sí, al final tot barrejant. anat no, barrejant L'únic que, que crea certs conflictes al, al fet de que darrere l'equip de les càmeres doncs, David Whale és, és el creador i guionista de, de, de la sèrie i que té molt poca experiència, per tant també això fa pensar aviam com, com anirà uh -huh. De moment han anunciat una temporada amb 10 episodis veurem si això té continuïtat o no en té i possiblement el segell també important és que Jordan Pell que ja anem parlat més d'una vegada sí. aquí director de pel·lícules com Nosotros o Déjame salir doncs està, està a, la, a la producció i això també ja és un prou segell de, de qualitat uh, és, jo diria que l'aposta la, més important d'aquest primer trimestre de d'Amazon Prime, mm -hmm. i veurem això, com, com es desenvolupa. Sembla una sèrie que recupera aquell esperit dels, dels anys 70 i de, i de les intrigues i espionatges al voltant de, dels governs i pinta com a prou interessant i destacable doncs per, per seguir-la. Ara tu deies, eh? la temàtica al final també a vegades és... Eh... Parlem de nazisme, no? Estats Units... És com també recorrent no? en, en, en molts... Eh, o en sèries, o doncs en pel·lícules, eh? Que, que sempre sembla que sigui un bon tema no? del qual parlar-ne i a vegades doncs, veiem sí, quins moviments hi ha actualment. Acaben, sí, sí, aquestes intrigues sempre acaben acaben funcionant i i, i es fan servir doncs, a, les, a les sèries eh, televisives. L'interessant d'aquí és que no només incideix en aquest aspecte, sinó que pinta com una sèrie carregada d'acció i també doncs, a desenvolupar altres elements com tot de personatges que n'hi ha sortint que, que faran que l'espectador dubti si treballen secrets secret per aquesta nova organització o no i això fa doncs, que t'enganxi i faci que, que l'espectador doncs, estigui integrat en veure el que va succeint a la sèrie. Uh -huh. uh, són doncs, uh, molts els personatges que, que veig que, que hi ha aquí el, en el repartiment uh, una curiositat, necessis, és que ho he vist el cartell eh? també, uh, m'havia semblat veure a un, a un, <laughs> a un actor que havia fet una sèrie molt coneguda bueno, hi ha diversos actors coneguts, eh? però un que em sorprèn amb aquest tipus de, de paper no sé si tu n'has sentit a parlar d'aquesta sèrie eh? com ho coneixia vostra sí, madre sí, sí, sí, Escolta, és, aquí, un, eh, és un dels protagonistes Josh, Josh Ratner no? sí, sí, Ted sí, sí. Mosby doncs el veig aquí, que veurem qui quin és el seu paper també, eh? doncs mira, el seu paper el descriuen exactament com un un mestre de la disfressa figura que la sèrie doncs és una estrella de cine però que treballa en secret doncs per aquests hunters, per aquests caçadors mm -hmm. eh, de, de nazis i veurem doncs, com com li, cau, com li cau el paper. Eh? Per això dèiem, no, no sabem com, com anirà perquè a vegades eh, primer que això, que tenim un guionista darrere que és novell mm -hmm. i després que hi ha determinades coses que hem anat llegint que, que sembla que, que grinyolin, no? mm -hmm. eh, com, com és el cas d'un personatge així tan, tan, tan estrambòtic. Sí. No? Volem que eh, el personatge del Patxino el que fa és reclutar tot de, tot de gent, on seria aquest eh, però també doncs, experts en armes eh, soldats eh, experts en obrir caixes fortes bé, tota una sèrie sí. de, de personatges que suposo que capítol a capítol els anirem, els anirem coneixent i es n'hi ha en desenvolupant mm -hmm. doncs haurem d'estar atents haurem d'estar atents a una proposta Uh, curiosa, si més no, també pel repartiment i per tota aquesta sèrie de personatges una miqueta estranys, no? No gaire connexió entre intenta, uns i l'altres. I jo crec que també intenta combinar això d'atrapar a diverses generacions, no? com mm. comentaves, els personatges joves o que hem vist en, en sèries televisives que tenen un perfil més destinat a, a buscar audiència... Doncs adolescent o, mm. o més jove doncs amb el contrast d'un personatge al capdavant, no? com el Pacino més, més nostrat, més veterà i doncs amb anys de guerra a darrere de les seves espatlles pel que veiem al tràiler no... el Pacino amb l'edat que té, no hi ha rejuveniment aquí no, no hi ha els efectes de, de l'islandés que un dia seria per parlar-ne de... de d'això i del càsting de, de l'irlandès, que ja és una mica de geriàtric. Doncs eh, bé, jo podré parlar quan surtin els Òscars, no? Quan, a si si s'endú alguna estatueta... Sí. Eh... No, i està bé recuperar un personatge com el Pacino, perquè sempre la seva presència és, és interessant. I sobretot no ens cal fins al novellors del 70, uh -huh. que pràcticament doncs, va ser la seva dècada daurada, no? El 70 va ser quan va esclatar com a actor i veure la a pel·lícules com Dia de Perros, com, com El Padrino, etc. doncs era la seva, la seva dècada. Doncs aquesta proposta, Hunters, que arribarà a mitjans finals de, de febrer. 21 de febrer. 21 de febrer, a Amazon, doncs aquesta nova proposta que ens porta en Narcís i de la qual doncs, també podreu veure el tràiler en, en el vídeo que penjarem a la web i a les xarxes socials. Uh, Narcís, nosaltres ens retrobem dilluns ves en compte amb el vent i Això, i, I amb la neu i si, s'hi arriba <ríe> Precaució i fins la setmana vinent torna a tocar càpsula de salut i, novament, doncs tenim els nostres estudis a la del cap de Palafrugell. Bon dia, Elsa. Hola, bon dia, Rubén. Doncs l'Elsa Rueda, que avui ens porta una nova càpsula i, en aquest cas, parlarem doncs, dels malalts crònics respiratoris, gent doncs, que té més números, no podríem dir, que no pas jo, per exemple, no sé tu, en aquest cas doncs que no, no, no tinc cap, cap malaltia crònica respiratòria doncs de, de, de patir una, una infecció respiratòria uh, avui ens centrarem en aquest grup de, de persones, oi? Exacte, sí, sí malalties eh, per exemple, asmàtics eh, malalt, eh, en pocs que s'anomena la malaltia pulmonar obstructiva crònica mm -hmm. l'enfisema, bueno, sí diverses malalties cròniques que són d'origen respiratori uh -huh. val? ens centrem doncs, per exemple en què hem de fer aquestes persones per no empitjorar o per no recaure en alguna patologia no? que, que, que, que els hi sigui més propens per la seva malaltia no? Exacte. Mira, una de les coses que s'han de fer, normalment aquest tipus de gent utilitzen inhaladors mm -hmm. uh, en diem espralls al carrer et sona tot això? Sí. els vale. ja, Ara et dic una cosa, l'altre dia vaig anar a un lloc a un altre país i, i vaig veure que venien inhaladors d'aquests, no sé així com si, sí. tipus supermercat com si hi ha gent que a vegades et ven paquets de, de clínex sí, doncs sí, sí. venien això Ah, mira, No, no, no sé, dir, bueno, una curiositat. Res, sí. Sí, bueno, depèn no? de, dels països també les medicacions els venen al supermercat. És, clar, bueno, són sí. cultures diferents, no al final. Sí. Bé, res, és un sí. eh? sí, fora d'antena et preguntaria on has anat Jo eh? sí. <laughs> ja quedaré ants tu i jo, eh? però... D'acord, d'acord. Bé, doncs, mira, uh, per començar, fer un bon ús d'aquests inhaladors. Sí. Això és importantíssim hem de revisar com eh, els utilitzem. Per què? Doncs perquè s'han aquí és difícil, eh, en antena, explicar com funcionen els inhaladors, però per fer una petita, un petit resum, hem de buidar el pulmó de l'aire, hem de bufar, treure mm -hmm. tot l'aire i després fer l'esprallada. La... No. Mm -hmm. eh, I a retenir una estona i a vegades també si, si només amb l'esprai eh, no funciona bé, no arriba prou a pulmó, hi ha unes càmeres sí. també, que això també facilita la tècnica i ajuda missatge, Rubén missatge, eh, la gent que utilitza inhaladors eh, està bé que, eh, no anari pressament per això però que si de tant en tant han d'anar al seu metge a la seva infermera, revisar aquesta tècnica. Mm -hmm. no? que, la dir, bé, no? sí, que ho fagin bé. Perquè no. tot això per garantir que ens arriba bé la medicació. Al final, no, és el que dèiem, eh, no cal anar-hi cada vegada però si sí, de, de tant en tant, no? que per controlar que ho estiguem fent bé, doncs... Exacte. Llavors, eh, tot aquest, tota aquesta gent mm, s'hauria de vacunar de la grip sí o sí, uh -huh. per evitar complicacions uh, en aquest en uh, aquests tipus de, de malalts uh, moltes vegades se'ls ha de receptar antibiòtic per a la sobreinfecció uh -huh. perquè fan, fan més infeccions com tu molt bé has dit el, als inicis eh? uh -huh. aleshores uh, s'ha de respectar molt la pauta antibiòtica per no crear resistències sobretot Clar. que prenguin la medicació tal com se'ls hi ha dit i els dies que se'ls hi ha dit per què, Ruben Perquè si no els germans cada dia es fan més valents i no trobarem la manera de matar-los. Mm -hmm. Això és el que eh, en diem crear resistències. Hi havia, fa temps, en TV3 doncs, van fer un documental sobre la resistència en els antibiòtics, no? que clar, que, si n'abusem massa al final doncs eh, no, i des... ai perdona digues, digues. No, dic, final, doncs, eh, aquests, aquests antibiòtics no acabaran funcionant i tant, doncs, això crearia un problema i saps que veig al dia a dia que no tothom afortunadament eh, i cada vegada la gent està més conscienciada però et trobes una mica bé i ja plegues També. això no és un antiinflamatori l'antiinflamatori eh, o el calmant uh -huh. si ja no tens dolor està bé pots parar però l'antibiòtic no. L'antibiòtic és de fer la pauta. No, no serveix que tu diguis, és es que jo ja em trobo bé, Elsa, ja, però és que te l'han pautat vuit dies. No pot ser que el tercer dia pleguis. Eh? Sí, això de fer de mitges, no? que a vegades ens agrada... Bueno, sí, doncs, sí, doncs, sí l'automedicació sí. i tot això. Doncs sí. Intentar sempre seguir el, la pauta no? que t'ha fet doncs, el teu metge metgessa o, o infermer, en aquest cas. Doncs, per tal doncs, de, de seguir el correcte tractament i, i que tot surti com ha de sortir i en aquest cas doncs, eh, això també té una connotació no? en aquest cas amb aquestes persones amb, amb, amb malalties cròniques respiratòries doncs, també hem de seguir aquest, aquesta pauta encara més no? Exacte. Sí, perquè són gent que eh, faran més, més infeccions mm -hmm. que una altra que no tingui aquesta malaltia de base eh? llavors són gent que que necessitaran d'aquests antibiòtics per tant hem de fer-ne un bon ús eh? uh, no automedicar-se uh -huh. eh? perquè no sabem tampoc uh, si fa falta si no fa falta l'antibiòtic a vegades hi ha una mica de, de cultura popular que sembla que perquè tinguis una mica de refredatge has de prendre antibiòtic que en faràs més aviat de curar-te no l'antibiòtic és per, per infeccions bacterianes, bacteries uh -huh. si és un virus l'antibiòtic no fa res no és necessari, no et millorarà res eh? és això que dèiem eh? bueno, és la cultura sí. del carrer a vegades fa una mica de mal no sí. sembla que perquè prenguis un antibiòtic t'has de curar abans no, no, no. no. depèn de, de l'origen d'aquesta infecció doncs i això... això serà el metge el que és l'expert mm -hmm. eh? doncs... amb això no hi ha més, és que el missatge és aquest sí, sí, no eh? vulguem jugar a ser de metges que no, doncs, si no, no tenim la titulació en aquest cas doncs... exacte, ni la formació, exacta. Sí. E eh, evitar el tabac i les zones de fum. Eh? Mm -hmm. Això bàsic. Això per tothom. Això seria clau eh? sempre... L'altre dia que come eh? l'alimentació, l'exercici físic, també el tabac també sempre el nem traient.ten eh? doncs, evitar-ho sempre sempre surt també. Exacte. exacte. Llavors ens, eh, quins símptomes eh, d'empitjurament, ens haurien de uh, fer pujar la mosca al nas mm -hmm. i uh, demanar una consulta mèdica. Està alerta, no? Dius. Està... Oh, sí, de això, dir, doncs... tinc canari, mm -hmm. exacte. Canvis en la coloració o la quantitat de mocs. Mm -hmm. És a dir, uh, un moc verd mm, no és maco. Eh? Un moc verd uh, podria... Sí, és així, és així, eh? no riguis perquè és així. Sí, sí. Un moc verd, Rubén és moltes vegades eh, símptoma d'infecció de... eh? llavors això una persona amb la malaltia crònica respiratòria de base, mm -hmm. això t'hauria de fer visitar el teu metge un augment de la tos mm -hmm. febre dificultat per respirar tot això serien símptomes que precisarien una visita mèdica Eh? Aquest amb cas. aquests malalts mm -hmm. eh? i no sé si se t'ocorreix alguna pregunta, Rubén no, no, no, ho has explicat molt bé avui no tinc cap uh, incís ja t'he fet ja, ja he fet allò la, uh, la meva falca de, de, de l'inalador aquest que, que ens volíem vendre ah, això, sí, <ríe> no, sí no. Fas, bé, fas bé de recordar me perquè ara t'interrogaré, eh <ríe> No era aquí, eh? Vull dir, no, no pateixis. No, però, molt bé, doncs amb aquests consells, no? amb aquests símptomes que si algun malalt crònic respiratori, doncs, eh, veu que té, doncs, eh, seria motiu d'intentar doncs, eh, fer, visitar el seu metge eh, per tal, doncs, d'evitar de, de, de, o d'agafar, de com, com abans millor, doncs, alguna possible infecció. Doncs Elsa, molt bé, avui hem parlat d'aquesta càpsula sobre els doncs, malalts crònics respiratoris i res més, doncs ens retrobem de nou d'aquí uns dies per tornar a parlar sobre un altre tema. Fantàstic! Molt bé! Adéu, Rubén! I amb aquesta càpsula que hem mantingut avui amb la infermera del cap de Palafrugell, l'Elsa Rueda, doncs hem arribat al final del programa d'avui de l'Hora del Peix Fregit. Us recordem que tant aquesta conversa que hem mantingut amb l'Elsa al voltant de les malalties respiratòries cròniques, com també la secció de sèries que avui en Narcís ens ha portat, una vegada més, doncs, ho trobareu tot això a radiopalafrugell.cat a la nostra pàgina web, també doncs, ho enllaçarem a través de les nostres xarxes socials, i us recordem que l'entrevista amb Joan Herrera, doncs, la podreu tornar a escoltar a l'informatiu a partir de la una del migdia, i també la trobareu a la nostra pàgina web, òbviament, a radiopalafrugell.cat Nosaltres, els de l'hora del peix fregit, ens retrobem divendres, amb noves informacions, amb més càpsules, i doncs us desitgem que passeu una molt bona setmana.